Старий кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватись за свій гріх. За ним слідком пішов і Карпо, щоб подивитися на Мотрю. Карпо перейшов в цвинтар і тільки встиг кинути очима на Мотрю. Вона зумисно стала коло дівчат з самого краю. Карпо ледве вглядів на ходу її гострі, як ніж очі, вхопив її блискучий погляд з-під вінка, квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маєли на вітрі не листя розкішного хмелю, що почіплявся на тополі. Мотря затулила губи хустиною, але зараз їх отулила і сміливо спитала. «Чи вийдеш по обіді на музики?» «Вийду. А ти, Мотре, вийдеш?» «Вийду. Хоч би мати й не пускала», – отказала Мотря і побігла на греблю, та й сховалась за вербами, тільки червоні стрічки блищали між зеленим листом. «Ой, важу я на цю дівчину, вражу, та не знаю, чи буде вона моєю. В'єць, як в'юн в руках, та коли б не вислизнула з рук», – подумав Карпот та й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троїсті музиканти і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в садках, висипались на вулицю, аж перелази затріщали. Жнива кінчились, настав вільніший час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло одної греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках, одна мотря прийшла в квітках та стрічках. Дівчата зглядались одна з другою та все поглядали на мотрю. Між парубками зачорніла висока смушова карпова шапка. Карпо найняв музики дівчатам. Всі дівчата здивувались. Ніхто не догадався, що він найняв музики для однієї мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв, от далеки, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Одалеки він з-під лоба дивився на Мотрю, як на її плечах манячили довгі кінці стрічок, як дріботіли в танцях її червоні чоботи, як брящало на шиї добре намисто з дукачами. Музики разом стали, не наче струни порвали. Дівчата перестали танцювати. Карпов все стояв та скоса поглядав на Мотрю він не приступав до неї, не розмовляв з нею. Мотрю почали брати злість. Надвечір дівчата почали розходитися. Пішла додому й Мотря, трохи сердита на Карпа. Карпо наздогнав її і пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова. Мотря мовчки лузала насіння. Довбищі в двір був недалечко. Вже було видко садок і задимлений верх. Вони пішли греблею. «Чого це ти, паруб, чи слідком йдеш за мною? Мати вглядить та ще й вилає», – сказала Мотря, не дивлячись на Карпа. «А як я свисну за затком, чи вийдеш? Я б обсадила черешнями двір, щоб і твого голосу не було чуть». «Чому ж так? Хто тебе знає? Чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся? Я не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся, ще й слави на все село наробиш». Карпо спинився під варбою на греблі. Мотря й собі стала. «Я не гордий, я не пишний, і гордо не несуся! Я тебе, Мотре, щиро люблю, і з тебе не сміюся!» Мотря стала якась добріша й ласкавіша. Вона усміхнулася і глянула Карпові просто в вічі. Її блискучі очі неначе легка роса присипала. «Як зійдуть зорі на небі, я видам матері вечерю, та й вискочу на часок у садок. Прощай, Карп сказала Мотря, і крутнулась перед ним так швидко, що її стрічки обсипали йому лице ніби пухом. «Ой ти, дівчино, з кучерявої, рути, м'яти, звита та з гостролистої шельвії», – подумав Карпо і повернув назад додому. Минуло неділь зо дві. Вже кінчалось літо. Перед самим Семеном Карпо заслав до Мотрі старостів. Старости заміняли хліб. Мотря нацуралася карпа. На Семена старий кайдаш надів нову чорну свиту, засунув за пазуху паляницю, взяв у руки ціпок і пішов з своєю жінкою до довбишів в гості. Кайдашиха вбралася, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула в рука в білу хусточку. Довбиші були багатенькі, і кайдашеві хотілося себе показати перед багатирями. Кайдаш з жінкою ввійшов у довбиші в двір. На дворі було гаряче, як літом. Сонце тільки що звернуло з півдня. Кайдашиха стала коловоріт і обтерла полою пил з жовтих чобіт. Надалеко від хати під грушею мотря терла коноплі. Її руки ходили ходором. Терниця гавкала під її руками, як сучка, дрібно та голосно, аж скрипіла, аж вила. Жменя конопель маєла в її рутині не наче лисичий хвіст.